da se zagrijemo dok ne dođe ostatak ako postoji. Znači e, danas idemo pod križ pri čemu mislim da primamo Krista Isusa u život kao gospodara i s njime sve blagoslove koje on osigura za sve nas na križu. I prije nego što to napravimo, mi ćemo se pozabaviti s još jednim blagoslovom ili ti ga s još jednim prokletstvom o kojem govori pismo, a to je bolest, to je zdravlje. Znači pismo jasno ukazuje kako je zdravlje blagoslov, a bolest prokletstvo. Ne neka bolest, nego svaka bolest. Pismo kaže jasno i glasno da nas je Krist Isus otkupe od prokletstva zakona, to kaže u Galačanima 3.13, tako da je postao prokletstvo namjesto nas. Od prokletstva zakona, to znači od onog prokletstva koji se spominje u pet knjiga Mojsijevih i onda čitamo u ponovljenom zakonu, recimo u 28. poglavlju 61. stih, da je svaka bolest prokletstvo zakona. Prema tome, ako to povežemo, mi možemo zaključiti da je Krist uzeo na nas bolest na sebe našu bolest, kao proklestvo zakona da bi mi mogli primiti preko njega blagoslov zdravlja za svo naše tijelo To je ono što ćemo danas posebice raditi onda ćemo se podsjetiti na ono što smo do sad radili i onda idemo kod Isusa to primiti primamo na jednostavan način, bez molitve primamo jednostavno tako što vjerujemo ono što pismo kaže o onome što je napravljeno u Kristu Isusu za cijeli svijet to jest nas na križu i onda znači dajemo ispovjed vjere da je to tako kako piše i time presvajamo po zakonu kojeg smo objašnjavali iz Marka 11.23 koji je znači, opisan točno vezano za spasenje, izbavljenje, isceljenje u Rimljanima 10.9.10 Znači, to nam je plan za danas Dobili ste knježnicu ozdravljenje za svo naše tijelo Ona, točno ovaj princip koji ćemo danas primijeniti za zdravlje Razrađuje do u detalje Ona sadrži sve stihove i svetog pisma Vezano za zdravlje, ozdravljenje, snagu i dug život I sadrži isto tako recept I svetog pisma, kako te stihove primijeniti kao medicinu za svo naše tijelo poveć spomenuti mudrim izrekama 4.20-22 To radi imate nekoliko svjedočanstava unutra da radi, uključujući moje i imate normalno još jedno što sam naknadno ubacio od mog dragog prijatelja na kraju, na kraju same knjižice ima ih još koji nisu ubačeni evo baš jedna žena s kojom sam se ja u vremenu zbližio ona je našla mali, mali Plakatić gdje je u Zadru Gdje pisalo kako ja dijelim ovu knjižicu besplatno Ona se javila, poslao sam joj knjižicu Ona je popratila upute ili ti ga recept I nakon nešto vremena joj je nestala cisto-fibrična ili fibrocistična e, e, tumor Kojeg je imala 20 i nešto godina Ona je prije toga operirala jedan takav na grudima Ovo je bilo na bedru straga Tako da princip radi Princip smo razrađivali cijelo vrijeme I putem njega primamo Dakle, on je vrlo jednostavan Mi dajemo ispovjedi, danas ćemo opet dati Zato ste vi dobili tu dioptriju To vam je 7 plus 7 izuzetno bitnih istina Koje ako shvatite i primijenite Pre čitanju i prakticiranju Svetog pisma Vi možete presvojiti ono što vam Sveto pismo nudi ili obećaje to je izuzetno važno pa vam preporučam da shvatite što piše To jest da uložite trud Zato mi dajemo ispovjed vjere u te istine I onda opet svjesni tih istina Idemo u Sveto pismo i primjenjujemo, je li tako? Prema tome, mi ćemo sad dati u ispovjed vi možete govoriti sa mnom na glas Možete u sebi kako god Ali što prije to shvatite kao istinu To prije možete početi kvalitetno primjenjivati Istinu svetog pisma I tek primjenom istine On vas može blagosloviti kroz tu istinu To jest on može znači Ispuniti ročanstvo koje je u toj istini Kao sjemeno Dok se to ne može dogoditi Dok sjemen nije posađeno u dobru zemlju Dobra zemlja je ona koja prima to sa strpljenjem sa vjerom, s pouzdanjem i onda u strajnosti donosi rod Koja je to ustrajnost u našem slučaju, vidjet ćete u ovoj knježici To znači držite se čvrsto ispovjedi vaše vjere Što to znači, to znači ne kažeš samo jednom nego kažeš non stop dok se ne očitoje i kasnije da to zadržiš Prema tome naša ispovijed vjere ili naše znanje, bolje bi bilo jer znanje Jer ovo je uzvišeno znanje Je sljedeće, broj 1 Bog nikad ne laže To je Titu 1.2 Znači mi što čitamo to je istina Bog nikad ne laže Njegova riječ je istina To je Ivan 17.17 17. I On je vjeran isponi svako svoje obećanje To su Hebrajima 10.23 On nije kao čovjek pa da bi rekao To jest zapisao I onda se u vremenu predomislio jer On kaže u Malahiji 3.6 Ja se ne mijenjam, sinovi ljudski, vi se mijenjate U Jakovljevo 1.17 kaže da u njemu nema ni sjene od promjene U njemu nema mijene ni sjene od promjene nema, nema, apsolutno On je isti Prema tome što On kaže, to bude Što ja, gospod, rekoh, rekog sve će se ispuniti To je naše znanje to nije teorija, to nije doktrina To je naše znanje Ko što znamo tablicu množenja I ona se ne mijenja, jel tako? Nju smo naučili u školi I nju onda primjenjujemo u životu Dva i dva su četiri Tri i tri su šest Tri puta tri su devet i tako dalje Ovo je tablica množenja To radi uvijek To je ono što stoji ispod svega Što mislimo, govorimo i činimo S tim istinama Znači s tim istinama pred nama Ili s tom dioptrium Mi sad idemo znači na druge istine A one su da riječ Božja Jest Bog Otac Osobno u Kristu Ispred mene Stoji i gleda me oči I govori i što god govori Tiče se mene sad Svaka izjava se tiče mene Znači da primijenimo Krist me je otkupio Od prokletstva zakona Jer je postao prokletstvom Namjesto mene da na mene može doći blagoslov Abrahamov Obećam poga, da, da, da pogane to sam ja Da na mene može doći blagoslov Abrahamov Da obećanog duha primim povjeri Galačanima 3.13.14 Da li razumijete? Znači stalno, trajno, sadašnje vrijeme Sad Ne bilo je, bit će, nego sad On jest na križu Bio ono što je napravio je za mene sad Jel me pratite? S tim pogledom Dakle, idemo gledati temeljne istine Koje nas tiču ili izjave onome Što nam je osigurano u iskupljenju na križu Čime ćemo se baviti danas Znači riječ koja je istina Od strane Boga oca Koji stoji ispred mene Gleda me oči U Kristu Isusu kaže Da sam ja otkupljen Od prokletstva zakona Danas ćemo vidjeti da to znači Od prokletstva bolesti ako sam otkupljen Onda ja gledam to s ovim naočalama Znam da se to mene tiče I ja u srcu vjerujem i ustima kažem Ja jesam ono što On kaže da jesam Ako kaže da sam otkupljen od proklestva zakona Onda jesam je Pratite zašto je ovo važno ne skrećete ni lijevo, ni desno nego se držite točno ovih naočala i kroz njih gledate ono što piše a ono što piše istina Jel' tako? Ja jesam ono što On u svojo riječi kaže za mene da jesam ako kaže da sam izbavljen iz vlasti tame u Kristu, normalno kad primim Krista I prenešen u kraljestvo, Sina, ljubavi, njegove To je Krist To je lako shvatiti jer smo zajedno bili kristija Na križu Umrli Ukopani Uskrsli I posjednuti na nebeskim visinama Piše zajedno, je tako? Efežanima 2.6 Prema tome, ako sam zajedno s Kristom u nebeskim visinama Očito ne mogu biti u vlasti tame Da li razumijete I vi gledate u tu istinu Znate da je to istina Znate da se tiče vaš sad Ne gledate očima prirodi nego duhovnim u srcu I kažete na glas potpuno uvjereno I to je ispovijed vjere I ako u srcu vjerujete ono što piše I kažete na glas to postane neprije Vaša ispovijed stvara zbilju Jer ispovijed je vjera koja govori Koja se izražava ako se ne ispovijedi na glas, vjera se ne računa Vjera mora biti proglašena na glas ili ti ga oslobođena iz srca ako će raditi Pa možemo reći da kroz naša usta mi stvaramo stvarnost o kojoj u srcu vjerujemo ili u koju srcu vjerujemo Jel' tako? I još ćemo dati jednu ispovjed nas se tiče, to je zadnja ja mogu učiniti ono što On u svoj riječi kaže za mene Da mogu učiniti S tim ćemo se više baviti do kraja ovih dana Jer jednom kad smo postali dijete Bože, Jednom kad smo svjesni što je dijete Božje Kao su njegova prava Povlastice i obaveze Onda ide dijete Bože u svijet Po primjeru Isusa Krista I čini ono što je Isus činio Po istom poslanju A to je e, razara dijela đavolja Po 1. Ivanovoj 3.8 Ili ti ga proglašava krista I oslobađa druge ljude Koji su i dalje zarobljeni To je misija Krenuo si kao zarobljen Onda si izbavljen I onda ti je misija izbavljati one koji su zarobljeni Razumijete, to ćemo raditi do kraja jer to sve skupa ima neku svrhu nisam je ja izmislio jer me pratite prema tome znači mi imamo knjižicu u kojoj je prikazano kako taj princip radi s obzirom na bolest i zdravlje međutim on radi svejedno na sve u Svetom pismu zato što to zakon vjere Marko 11.23 ako kažete I u srcu ne posumnjate Nego vjerujete da će se dogoditi ono što ste rekle Zarez Dogodit će vam se točno ono što ste rekle Kad će nam se dogoditi ono što smo rekle Nakon što smo rekle Kad smo rekle Pa prije nego nam se dogodilo To znači da smo rekli da nam se dogodilo Dok se još nije dogodilo I onda se dogodi Kako je to moguće To je vjera Božja Na koju smo pozvani po Marku 11.22 Vjera Božja po Rimljanima 4.17 Jezda vidiš stvari koje nisu kao da jesu Jer je Bog rekao da jesu A On nikad ne laži Da li razumijete Znači ako ste bolesni i potrebite Vi ćete najprije primiti Krista Isusa Ako niste Ako jeste Onda ćete obnoviti zavjet Ako ste ispali Vratit ćete se u zajedništvo I onda u saznanju Da u Kristu imate zdravlje Jer vas je Kristos slobodio Proklestva zakona Vi ćete jednostavno Ono što u srcu vjerujete A nije teško vjerova Da Bog ne laže Reći ono točno što piše I držat ćete se čvrsto te ispovjedi I to će postati I onda imate te primjere ovdje ta žena je mene zvala da vidi jel dobro shvatila upute, ona je tri puta dnevno točno kako piše nakon svakog obroka uzimala Boži lijek ko što bi uzimala prirodni lijek i onda je ona fino zdravila. I ovaj moj prijatelj koji se ovdje spominje na kraju, ovi ima je kako kažete takve simptome da su doktori se krstili i skoro nesije spali. I on kaže ovako, samo da vam pročitam Kaže ovako Po receptu kojeg sam pronašao Na Lorenzovoj sozo stranici Ovo je upravo spomenuti recept Recept je iz mudrih izreka Znači mi pazimo na njegove riječi Slušamo njegove razloge Neljudske Ili našeg uma Mi to pohranimo Mi to držimo non stop Ispred očiju Pohranimo sve srca svoga I ako to učinimo To je, To je život i to je zdravlje za svo naše tijelo. I on kaže, već kad sam ovdje, iskoristio bih ovu priliku da spomenem da sam zadnji godinu dana i nešto jače imao nekih, uh, meni se činilo ozbiljni smetnji, nazovimo ih tako, zdravstveni poteškoća, koje do tad nisam poznavao, moram reći, koje su išle od neprestane ili slabosti, ili vrtoglavice, ili pritiska u glave, ili bola na u vratu, znači svaki dan neki drugi od ovih simptoma. Pa preko nesanice, i to nezgodna, uz to je došli do nekih čudnovati tikovom mišićima ili živcima, već čemu, cijelog tijela, pa do nekog nezgodnog sijevanja u glavi, lijeva strana, pa do slabosti u lijevoj strani tijela, pa do trzanja u lijevoj strani utrobe, a da užas bude potpuni, cijela priča išla u smjer onog što strošnjaci nazivaju depresijom. Bilo čak i misli o samoubojstvu za koje znam i znao sam odakle dolaze, tako da se i s njima nisam poistovjetio, Hoću reći da ih nisam doživljavao kao svoje No one su se i dalje nametale e, Moram priznat A nije zostalo ni preskakanje srca Titranje srca, napad i panike Sigurno je bilo još simptoma No da u njih ne ulazim još više A i da ne dužim Zbog nekih od ovih simptoma sam bio kod par doktora A moja doktorica mi doslovno rekla Nemoj me plašit. Tako da sam se nakon par pokušaja Odlučio kod doktora ovo svjetskih više ne ići Čisto da ih ne plašim i ne zbunjujem U svakom slučaju mislio sam da sam, kako bi moj stari rekao, puhno u fenjer On je inače rekao prdno u fenjer, ali ja nisam htio staviti prdno To je da sam gotov definitivno U više navrata sam imao viziju kosača sa crnom tunikom Što je slika za koju sam nedvojbeno znao koga i što predstavlja A koja nije baš da me ostavila skroz ravnodušnim ako znate što želim reći Ovaj moj svjesni prolaz dolenom tame trajao je neki godinu i nešto više dana. Znači, nije da su simptomi bili onako samo zbog promjene vremena. Na svu sreću postoji skupitelj, naš izbavitelj, onaj koji je sam život, onaj koji je pobijedio smrt, doktor na doktorima, kojeg sam znao još od prije, ali kojeg sam u zadnje vrijeme bio prilično zapostavio. Ali koji je na moju veliku sreću jako blaga srca, pa mi je moje prijestup oprostio i pomogao mi da i sam sebi oprostim. Na samom dnu te mizerije tog tripa počeo sam iz očaja i u očaju, baš onako kao papagaje, zanzivati samo ime Isusa Krista. Akcija koja mi se sama po sebi u početku nije činila plodonosnom. Nije mi se činila. Onda sam se postupno počeo dubljivati u Riječ Božju, prije svega biblijsko, nešto starozavjetno, ali pretežno novozavjetno. U početku sam se jednostavno uzeo zadatak čitati Riječ Božju, a po receptu koji sam pročitan na Lorenzovoj SOZO stranici A koju je primjenjivam ne znam točno gdje Kod bolesnika koji su strane zvanične medicine bili proglašeni beznadežnim slučajevima Kojima je dakle u tom centru tri puta dnevno mislim po sat vremena čitano sve pismo Što je onda s vremenom čak i kod nevjernika davalo pozitivne rezultate To je dolazilo do isciljenja bez daljnjih tretmana Radi se o kući vjere koju je organizirala Lillian B. Jomens, o tome knjiga, ima knjižica Cijelo njezino svjedočanstvo. Ona je bila medicinski doktor koja se navukla na morfi, na, na kloralni sulfat, to su smrtonosni opijati. Ona je uzimala jednog 50 puta više nego je normalno, ja mislim drugog 25 nego što je normalno. Znači ogromne količine. Ona je, znači, u sve pokušaj da se od toga skine I dalje ostalo ovisnik, nijedna bolnica je nije mogla pomoć Izvali su je Kostur sa zloduhom u sebi I samo su čekali da umre I ona je u tom trenutku uzela za postavljenu i zaboravljenu Bibliju I počela čitati I dok je čitala, osoba koja se nikako nije mogla osloboditi Koja je non stop uzimala drogu, jednostavno je bila oslobođena Čudesnom božanskom intervencijom Nakon toga je ona istom metodom koja je nju ozdravila Pomagala drugim ljudima Reč 40 godina do kraja svog života Zajedno sa svom sestrom Među ostalim stvarima Od ostavštine koje je dobila od roditelja Otvorila takozvanu kuću vjere na gornjem katu su bile četiri sobe I ona bi tamo primala pacijente Od kojih bi doktori digli ruke Znači svaki je pacijent bio smrtonosni slučaj N Doktori nisu mogli pomoći Ona bi im čitala sat vremena stihove i svetog pisma O ozdravljenju, zdravlju, dugom životu i snazi I onda bi rekla Zajedno s njima Da ponavljaju sljedeće To je ispovjed vjere po, po Galačanima, po ponovljenom zakonu 28.61 Moja je bolest prokletstvo zakona I onda se imenuje bolest A po Galačanima 3.13 Krist Isus me otkupio od prokletstva zakona Prema tome ja više nemam tu i tu bolest Oni bi rekli da li mi to ne razumijemo Nema veze duša samo ponavlja I tako ujutro i na večer i nakon par dana bi se znalo dogoditi, na dole mete kuha kaj god što god radi, sređuje se, odjedanput neko komešanje ispočetka četiri sobe svi pacijenti na smrtnoj postelje. ne mogu se dignuti, ne mogu ništa same. odjedanput neko skače, viče, se lazi na stepenice, viče, kaže, jesi znala da me krist otkupio od Proklestva zakona i da više nemam tu i tu bolest. Riječ se probila iz razuma do srca I čin se probila iz razuma do srca I ustaj izgovara ono što srce vjeruje A ono što vjeruje riječ Božja On je potvrdio svoju riječ Rijetko ako ikad je jedan od tih pacijenata to umro Znači postotak ozdravljenja preko 90% To je ispovjed vjere U ono što piše U riječ Boga koji nikad ne laže to je recept o kojem govori Ubrzo sam mogao ustanoviti Kako ovaj recept hranjenja bolesnika Duhovnom hranom, živom vodom Redovito i kako učinkovit Redovito Jer kaže Matej 4.4 Čovjek ne živi sam od kruha Ljudi bi se najeli jednom tjednom Neki hladni obrok bi pojeli riječi Božje i onda preko tjedna ništa I onda se čude što su slabi, nesretni, depresivni Što i ništa ne ide, što ne mogu mirno spavat Što su na raznim opijatima A jedu tri, četiri ili pet puta dnevno uglavnom gluposti Čovjek ne živi samo od kruha Misi se na dušu, nego od svake riječi Koja izlazi iz Božih usta Jer po Ivanu 6.63 u to riječi je Duh i život I taj život mi moramo je svaki dan I to je pričest, to zapamtite Ništa drugo nije pričest to je samo obmana pričest je samo jednako ako Ne jedete mog tijela i ne pijete moje krvi Nemate života Jer riječ je tijelom postala Ivan 1.14 u početku bijaše riječ Riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ i Ivan 1.1 u to riječi je božanski život I taj život je ono dakle duša potekla I ako se ne hrani tim životom kroz riječ Tako da čita i živi riječ pri čemu se ono što je u riječi božanski duh Što je krv oslobađa i snaži dušu Ona nema života u sebi to morate raditi svakodnevno. Pa mi onda javite nakon par mjeseci kako vam se situacija promijenila. Potpuno će vam se promijeniti situacija u svakom pogledu ako budete to činili Poboljšanje mi se do duše nije dogodilo preko noći jer ljudi očekuju poboljšanje preko noći, čak ni prirodni doktori kad ti daju prirodne tablete antibiotike ne dođe preko noći nego moraš popet cijelu terapiju, jel tako? I moraš vjerovati njemu i moraš vjerovati u lijek, jel tako ili nije tako, sasvim izvjesno. Pa onda to valjda važi ovdje. Pobolšanje mi se doduše duše nije dogodilo preko noći, bar ga ja osjetilno nisam tako doživio. Čitao bih i dalje čitan sveto pismo i hranio bih se i dalje se hranim nekad po cijeli dan ili po više dana samo jednim jedinim stihom za koji bi zapeo, koji bi me dirnuo prilikom čitanja. Svremenom vremenom Duh Božim je postao glavna preokupacija, tako da ga doslovno tražim u svakom trenutku i na svako mjesto i trudim se da ga pazim i mazim kao kap vode na dlano Radujem se čak e, svakoj prilici, pa čak i buđenju noću, koristeći to kao priliku za komunikaciju Zagrade. Sjećam se Lorens kako si mi to prije nekih sedam godina rekao, to mislim buđanje u toku noći i komunikacije s njime, tek sad te pravo kužim da ti budem iskren koji sve drugo, dok ne uđeš u iskustvo, ništa ne kužiš. Kakva duboka milina nasloniti se na očeve grude. I s vremenom nije takako došlo da do isciljenja, niti jedan od gore navedenih simptoma više nema, a želim se pred svima koji ovo čitaju, a i šire i javno, i pored onog u četiri oka, zahvaliti Bogu ocu Nebeskomu Isusu Kristu kojeg sasvim svjesno javno priznajem i uzvisujem kao mog stvoritelja, spasitelja, izbavitelja, pobjednika, jedinog doktora, koji kao takvog priznajem moju najveću ljubav, mog jedinog gospodara da nije bilo imena Isusa Krista svetog, presvetog, pred kojim sve i svako ne može ne pasti na koljena ono koji je svoj život dao kako bi mi mogli živjeti kako bi se mogli spasiti ove redove sad ne bi pisao, to sam ja siguran toliko mi je situacija bila ozbiljna vjerujte mi na riječ s druge strane, grijek bi bio ovu priču ne ispričat, tako da mi je i dužnost posjedočiti tu prilogu imenu nad svim imenima, amen to je meni jedna od duša, Dakle, znači Moramo zaključiti Najprije po onome što pismo kaže Da otklonimo svaku dvojbu Jer dvojba sprječava ispovjed vjere Jer dvojba i vjera se poništavaju neka čovjek koji sumnja Ne misli da će dobiti išta od gospoda Znači kako otklanjamo sumnju Da li je bolest prokletstvo O kojem pismo kaže Da ga Isus uzeo na sebe I oslobodio nas od njega Pa nema nam druge nego pogledat U knjigu zakona O kojoj kaže da nas je oslobodio Od prokletstva zakona tako? Pa smo rekli Da su znači pet moj sjedi knjiga Ili ti ga pentateuh Ili ti ga postanak, izlazak Levitski zakon, brojevi i ponovljeni zakon Ono što se u Svetom pismo podrazumijeva da je knjiga zakona I onda ćemo vidjeti 28 poglavlje Koje smo juče isto dotakli jer se tamo spominje jedan blagoslov A to je pobjeda kao i jedan, jedno prokletstvo, a to je poraz Danas idemo u istu knjigu I gledamo drugi blagoslov, to jest drugo prokletstvo A to je bolest Pa kaže ovako ispočetka možda nekog buni prokletstvo ne znaju kako to smisliti mi se na čare bare znači prokletstvo je negativna posljedica koju snosi onaj čovjek ili duša koja krši božanski red ljubavi pa ćemo to odmah potvrditi ponovljeni zakon 28 osam a stihove jedan i dva ako budeš vjerno slušao gospoda boga svojega Znači njegovu riječ I ako budeš izvršavao njegove zapovjede Što ti danas dajem Znači zapovjedi ljubavi Uzvisit te gospod bog tvoj Nad sve narode na zemlje Svi sljedeći blagoslovi Doći će na te i stići će te Ako budeš slušao gospoda boga svojega Znači blagoslovi su posljedica Vršenja zapovjede ljubavi tako? Ili slušanja božeg glasa Idemo onda nabraja blagoslove I onda idemo na 15 stih ali ako ne slušaš Gospoda Boga svojega i savjesno ne držiš sve njegove zapovjedi i naredbe što ti danas dajem onda će doći na te sva sljedeća proklestva i stići ćete znači nećeš morati trčati jer će te stići Mi smo rekli da su židovi imali mnoštvo zapovjedi, odredbi i zakona propisa i uredbi, a mi imamo jedno Ja vam dajem novu zapovjed ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, je tako? Ivan 13.34 To obuhvaća, znači, sve njihove zapovjede I onda još imamo, naravno, ljubi gospoda Boga Koji je Krist Isus svim srcem, svom dušom Svim umom i svim silama tijela svoga I bližnjega kao samog sebe To su dvije zapovjede ljubavi To sve obuhvaća Prva zapo... obuhvaća, prva obuhvaća one prve tri Koje se tiču gospoda A ovo ostalo, bližnje obuhvaća sljedećih sedam zapovjede tako da ove dvije zapovjede obuhvaćaju deset Nitko tko ljubi bližnjega ga neće ubiti jer Se slažete Ni će mu sa ženom Ni ga lagati ili žuditi nešto njega. Me ne pratite Pa da vidima Da li prohletstvo zakona uključuje bolesti Već smo rekli da hebrejski glagole Nisu u dani u kauzalnom smislu I uzročnom smislu Nego u dopustivom smislu Tako da su ovo krivi prevode i to znaju svi koji se bave sa izvornim tekstovima Znači svaki put kad kaže Gospod će To ne znači Gospod će, nego dopustit će Znači Gospod će dopustiti da te snađe Gospod će dopustit da te snađe kuga Dok te posvene istrebi zemlje Gospod će dopustiti da te udari sušica Groznica, upala Žega, suša, snijedi, medljika i ta će te zla progonit dok ne propadneš. Onda dalje, to je bio stih 21 i 22. Onda stih 27 do 28. Gospod će dozvoli da te udari egipatski prišt, čir, svrabi, krasta, od čega se nećeš više moći scijelit. I Gospod će dozvoli da te udari bjesnilo sljepoća i pomutnja duha. ispočetka Princip je sljedeći, ja ću ga objasniti ovako Znači mi smo stvoreni u skladu sa božanskim redom Na Božju sliku, Bog je red, jedan od četiri duha Božja je red Prema tome mi imamo u sebi tog duha I ako kršimo red kojeg je on nama objavio jer ga mi ne poznajemo Mi griješimo proti samih sebe I taj grijeh proti samog sebe je štetan za nas s obzirom na slobodnu volju On to ne može spriječiti Nego dopušta Ali je tako postavio zakone Da kršenje reda snosi neugodne posljedice na samosvjesno biće i ono ne želi iskušavati neugodne posljedice i onda se samo prisili promijeniti Tako se slobodna volja ne narušava, čovjek se ne prisiljava nego se on sam prisili u skladu sa božanskim redom Kršenje reda prema tome čovjeka odvaja od Boga i njegove zaštite i izlaže ga utjecaju zlih duhova koji su uzročnici bolesti koje je on sam aktivirao u svom životu odmećući se od Boga živoga ili kršeći njegov vred da li vam je ovo jasno? ok znači idemo dalje stihove 34-35 ovo vam je objašnjenje stresa poludijećeš od onog što budeš gledao svojim očima znate da je stres da se čovjek ne može nasi sa situacijom oko sebe Gospod će dozvoli da te udari zli priš na koljenima i na goljenima Tako da neće na tebe ostati ništa zdravo Tabana do tjemena Ovdje sad navodi pojedinačne bolesti Pa onda ponavlja Zašto će nas to snaći S 45. Sva ova prokletstva Doći će na te Progonit ćete i stizat ćete Dok se ne istrijebiš Ako ne budeš slušao gospoda Boga svojega I ne držiš njegove zapovjede i naredba Što ti je dao Da li ste shvatili da je do sad rečeno Prokletstvo zakona I da je do sad bilo navedeno Nekoliko bolesti, je li tako? Prema tome i toga možemo zaključiti Ako vjerujemo da ovo istina Da je bolest proklestvo zakona Ili neugodna posljedica Koju snosi duša Koja ne poštuje božanski red ljubavi Je li tako? Ok A Preskačemo sad na 58. do 61. stih Ako ne budeš savjesno držao Sve zapovjede ovog zakona Što su zapisane u ovoj knjizi Znači ovo ovaj je zakon i ako ne, se ne budeš bojao uzvišenog i časnog imena Gospoda Boga svojega Koje je to ime? Isus, Isus, Isus. Hrst Gospod će dopustit Da dođu tebe i tvojim potomcima Izvan redne kušnje Teška i dugotrajna zla Ljute i duge bolesti I sva egipatska zla Od kojih se plašiš Dopustit će da te snađu I ona će se prilijepit uza tebe i usto će gospodin, gospodin do, Gospod dopusti da te snažu Još sve bolesti i kušnje Što nisu zapisane u ovoj knjizi zakona Dakle, ove knjiga zakona Dok se ne istrijebiš Svakome tko ima zdravu pamet I zna čitat, je jasno Da se ovdje navode mnoge boleste I da se jasno ukazuje Da su one posljedica kršenja zakona A da ne bi bilo zabune on je rekao I svaka druga bolest koja nije zapisana u ovoj knjizi zakona Sad se vratite na ovo ovdje Prema ponovljenom zakonu 28.61 To su ljudi ponavljale Jer to je ispovjed na istini riječi Bože A mi ispovjedamo riječ Božju Jer u nju vjerujemo I ako u nju vjerujemo Ispovjedamo na glas Ono što ispovjedamo stvara stvarnost U prirodnoj sferi Prema ponovljenom zakonu 28.61 Jer ovdje kaže svaka druga bolest Moja bolest, i sad navedeš bolest, je prokletstvo zakona a prema Galačanima 3.13 Isus Krist me oslobodio od proklestva zakona Prema tome Ja nemam više moju bolest To kažeš dok još si bolestan Dok te još boli Dok se još nalazi negativne Jer gledaš u Riječ Božju Ne gledaš u tijelo To važi za sve što važi Što se spominje u Riječi Božoj. Je li vam ovo jasno? Ok, znači, jako je bitno shvatiti na koji način nas je Isus Hristo oslobodio Mi smo već čitali pa ćemo ponovo pročitat A onda ćemo i objasniti kako se to događa Znači, pismo kaže ovako Da je grijehom jednoga smrt došla na svijet I da su, to je Adam I da je ta smrt prešla na sve ljude tako što svi sagriješiš Je li tako? I to je proklestvo koje se zove duhovna smrt Duhovna smrt je stanje duše I to stanje duše očituje sebe u tijelo jer tijelo je materijalni odraz duše Svima mora biti jasno kad je Bog stvorio to je postanak 1.31 Sve kad je stvorio šestog dana na večer On je na kraju rekao da je bilo vrlo dobro To hoće reći da je bilo sve fantastično To znači da nije bilo boleste Bolest je došla nakon što je čovjek prekršio Božju zapovjet I što je kao posljedica toga On baštenio duhovnu smrt Odvajanje od Boga Razdvojenost I onda su se počele očitovat bolesti duše i tijela Kao posljedica toga Ok, Krist je išao na križ Da bi uzao grijeh ili duhovnu smrt Cijelog čovječanstva I On je prema tome išao na križ i zajedno s njime na križ uzeo smrt cijelog čovećanstva kao posjedatelj grijeha jer zakon je boži duša koja sa griješi će umrijeti ezekiel 18 4 20 i rimljanima 6 23, i postanak 1 26 i 27 prema tome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 Poput ovaca svi smo lutali I svaki je svojim putem hodio Ali gospod je svalio na nje Bezakon je nas svio Bezakon je nas svio Osmi stih Za grijehe naroda njegova na smrt ga izbiše Deseti stih Ali gospodu se svidje da ga pritisne bolešću Ako žrtvuje svoj život kao naknadu za grijeh 12 stih jer se sam ponudio na smrt I među zlikovce bio ubrojen Da grijehe mnogih ponese na sebe I da se zauzme za zločince Je li tako? Ok, što nas zanima jest Kako duhovna smrt Ili ono što je duhovna smrt u nama Jer grijeh rađa smrt Kako to biva putem Krista I njegove žrtve i njegove krve Maknuto s nas i time, i svaka posljedica toga što je bolest Znači, pismo kaže, jer morate to zaključiti Po ovome što se govori, ja ću to naglasiti Pismo kaže Da je Isus išao na križ s našim grijesima I da On zbog njih To isto kao reč da je On kušao smrt na sviju Kao kaznu za grijeh, je li tako? Ali odmah iza toga Izaija 53.5 I prva Petrova 2.24 Kao posljedica kažu I njegovim se ranama izliječiste Vi morate shvatiti Kako smo mi izliječeni njegovim ranama Da vam bude uvijek jasno I zašto treba biti stalno izliječen po putu Ako sagriješiš i vratiti se u red, Priznati da ti njegova krv stalno čisti od grijeha I time da imaš ozdravljenje po njegove krvi Znači, vi morate shvatiti ono što smo malo prije rekli Da je bolest posljedica grijeha I da je, grijeh kazna, da je kazna za grijeh smrt Duhovna smrt Ili dio duhovne smrti, u onom dijelu gdje smo se I kao posljedica toga, ta duhovna smrt se počinje očitovat u tijelo Više ili manje neugodno Kao veća ili manja slabost Bolest, nemoć ili smrt Jel me razumijete? Prema tome, ako mi dokinemo korijen Ako mi napadnemo korijen u Kristu kad se vratimo u red Onda možemo početi očekivati da će se zdravlje duše očitovat u tijelu Kao što se bolest duše očitovala u tijelu I kasnije, ako dnevno je sagriješimo Ili dođemo negdje u situaciju da ispadnemo van reda I počne se očitova bolest, mi se prvo moramo pokajati vratiti u red i onda prezvat njegovu krv da nas očisti i zaštiti od bolesti i onda se vratiti u zdravlje. Da li to razumijete? Znači nećete shvatiti prvu Petrovu dvjesto dvadeset četiri i zaju pedeset ako ne razumijete da su grijehi bolest povezani kao uzrok i posljedica kao unutarnje i vanjsko jel me pratite pa ću vam ja to povezati, najprije ćemo citirati sad prvupetaru dvjesto dvadeset četiri on sam krist Isus uze na svom tijelu naše grijehe i prikuca ih na drvo križa da mi umrevši za grijeh kad? kad je on umro jer on je umro s našim grijehom on je umro našom smrćom da mi umrevši za grijeh možemo živjeti jer do tada nismo živjeli bili smo duhovno mrtve pravedne pred Bogom točka zare on čim se modricama iz da li vidite da su tu povezani grijeh i bolest Nerazdvojiva, jel tako? Znači dokinuće grijeha u Kristu Njegovom žrtvom njega, sa, njega samoga Hebrejma 9.26 Reže korijen bolesti i nakon nešto vremena se mora očitovati to u tijelu što se očitovalo u duhu a to je božanski život li razumijete? Jer mi primanjem Krista kao spasitelja primamo vječni život, božansku prirodu i dokida se ona stara sotonska priroda i duhovna smrt i mi smo novo Božje stvaranje i novo stvorenje staru minu novo nasta i mi živimo njegovim životom i to ispovjedamo i onda će se to očitovati u tijelo, to jest isti taj Kristov život će se očitovati u našem tijelu Jel me razumijete? To su drugi četiri 4.16 Ali ne bi vas štel zeznut Pa ćemo vam to točno citirati Da se kristov život očituje u našem tijelu Jel to tu? <coughs> Uh, ne znam nam onda točno reći u svakom slučaju pismo kaže da se Kristov život očito u našom tijelu znači mi prvo pita, primamo Krista u dušu i onda ispovjedamo da smo ga primile i onda ispovjedamo da je u nama duh Boži i ako jest u nama duh Boži koji je uskrisio Isusa Krista od mrtvih, taj će duh naše, mrt, naše smrtno tijelo živjeti po Rimljanima 11. Ako vama prebiva duho onoga koji je Isusa Krista uskrisio od mrtvih On će po svom duhu koji prebiva u vama Oživjeti vaša smrtna tijela Taj život koji primamo u Hristo Onda otklanja smrt koja je u našem tijelu A to je bolest jer bolest je prije smrt Da li ovo razumijete Jer kaže Ivan 10.10 10, Lopov to je satona je došao ubit u krast i uništit I on vlada u našoj duši Dok nismo Hristovi jer samo su dva gospodara a dok niste primili Krista za gospodara, a prima se tako da vjeriš u srcu što pismo kaže da on učinio za tebe na križu i da se odlučiš za njega za vrijeme za vječnost, ti se u vlasti tame. I dok se u vlasti tame, ti si sotonin i onda je njegov život u tebe, a on u tebe ubija, uništava i krade što psihičku uh, i fizičku, psihičko i fizičko zdravlje. A kaže Isus, drugi dio desetog stiha A ja sam došao da imaju život i da ga imaju izobilju Život, božanski život Mi prema, po Kristu primamo božanski život zoj, jel razumijete? Jel razumijete poveznicu Znači mi ćemo danas doći pred Krista Bez neke velike pompe, to je odluka volje svjesna, utemeljena na zdravoj pameti na zaključcima koji su dovedeni na osnovu isti, donešeni na osnovu istina i svjetog pisma tako? i mi njega primamo u život točno onako kako pismo kaže da ga trebamo primet i ako to točno tako napravimo onda možemo biti potpuno sigurni da imamo sve ono što pismo kaže da imamo ako držimo čvrsto ispovjed naše vjere nakon toga kad ga primimo kao spasitelja, izbavitelja i gospodara Mi ćemo ga onda isto tako primiti za iscjelitelja. I onda ćemo od tad, od tog trenutka ispovijedati točno ono što pismo govori Dok se sve što pismo ne govori, govori ne očitoje u našem tijelu To se mora očitovati u našem tijelu, ne razumijete? Ali u momentu kad izgovaramo Još se ne očituje u našem tijelu To još, još se ne vidi Jer prvo primamo duhom Onda ispovijedamo ono što u duhu vjerujemo I onda naša ispove stvara zbilje u našoj materialnoj stvarnosti Jer to razumijete, to je zakon vjere Njega razrađujemo cijelo vrijeme Dakle, ono što vi morate znati jest da se to događa u istom pokretu na istom mjestu, na križu i da je to osigurano iskupljenju Ja ću vam povezati sad po Svetom pismo da vidite da su grijehi, bolest, nirazdvojivo povezane Znači, bolest je proklestvo zakona, je li tako? I isto to proklestvo zakona je duhovna smrt je li tako? Duhovna smrt je posljedica grijeha, jel tako? Prema tome jedno je uzrok drugoga i jedno dokida jedno i drugo, jel tako? svim izvjesno. Prema tome, znači prvo Izaja pedeset tri četiri kaže jasno i glasno on je naše bolesti uzeo i naše boli uzeo nase li vidite da spominje bolesti i bole to su bremenite riječi makobi Kole to znači patnje, muke Fizičke nemoći, psihičke bolesti, brige Sve sve uključeno tu Ok Dok smo mi držali da ga Bog bije i kažnjava Jel' tako? Radi za naše grijehe probodoše njega Ili radi naših grijeha probodoše njega Jel' vidite da sad spominje grijehe Zbog naših opačina njega satriješe Jel' vidite da spominje opačine bez zakonja Kazna radi našeg mira pade na njega Njegove nas rane iscijeliše Da li vidite nerazdvojivu Povezanost između grijeha i bolesti Ili ti ga jedno znači igru U kojoj on govori čas o jednome, čas o drugome Je li vidite da se to događa na križu Da je to iskupljenje što više hebrejske riječi ili glagoli su isti Što se tiče uzimanja grijeha I što se tiče uzimanja bolesti Isti su, znači posve ista radnja Ta radnja ili taj glagol na hebrejskom Ne znači da ti on pomoga nositi Nego da je uzeo s tebe na sebe Znači ne da on sudjeluje u tvome Nego uzima s tebe na sebe To je značenje hebrejske glagola na tom mjestu da li vidite da je to povezano? Da li vidite da je to križ? Da je to iskupljenje Izalja 53 o iskupljenju Ok Onda sad idemo na spomenutog Mateja 8.16.17 Gdje Isus ispunjava izaju Kaže ovako Uveće mu doniješe mnoge Koji su bile daimonidzemaji To znači demonizirani To nije nužno da su bile opsjednuti Nego su bili pod utjecajem zloduha A možda su neki bili opsjednuti to znači da nisu bile pre sebe I On izagna duhove riječi I ozdravi sve bolesnike Da se ispuni što je rečeno pro proroku i Sad smo rekli On uze naše bolesti I ponese naše fizičke slabosti Znači jasno je Da je ispunjenje proročanstva Zdravlje za naše tijelo A proročanstvo uključuje i grijehe, jel tako? I onda petar gleda nazad u križ, i zaja gleda naprijed, Isus ispunjava, a petar gleda nazad i daje činjenično stanje stvari i mi ćemo njega ispovjeda shvatite ovo. Zaboravite sve crkve, zaboravite mene samo shvatite ovo. Da on govori činjenice. I da ako vi u srcu vjerujete da on ne laže I ustima govorite tu činjenicu Dok nema nikakvog materijalnog dokaza Nikakvog opipljivog dokaza Nikakvog medicinskog dokaza Vaša ispovjeće stvori tu stvarnost Koju riječ Božja izjavljuje kao činjenicu Ono ovo jasno Držte se čvrsto ispovijedi vaše vjere U ono što Sveto pismo govori A vi znate da Bog nikad ne laže Jer njegova riječ je istina Hvati da Isus stoji ispred tebe Moja ideja bila da gledaš Isusa I da gledaš i da mu kaže Recimo lažeš, recimo jer mu kažeš da lažeš svaki put Kad ne ispovjedaš njegovu riječ za ga pred ovim preljubničkim I pokvarenim naraštajem I onda normalno zatvoriš pipu Bože milosti I neće ti se očitova blagoslove Po Marku 8.38 on sam, prva petrova dvjesto pazite poveznicu nerazvojivost i govori o križu mi idemo pod križu uzimamo cijeli paket kojega on već osigurao svojom smrću i uručio kao dar milosti mi dar milosti primamo zahvalnosti sa hvala i živiš dostojno toga, je li tako? Ok on sam Christ Isus na svom tijelu uze naše grijehe i prikuca ih na drvo križa da mi umrijevši za grijeh možemo živjeti pravedni pred Bogom On čim se modricama izliječiste da li vidite grijeh pravednost križ izliječiste da li se to događa na križu da li me razumijete iskupljenje Uključuje ozdravljenje duše I ozdravljenje tijela I izbavljenje duše iz vlasti tame I očuvanje duše od svih napada zlog Jer kaže Ako vjeruješ u Krista, Ako imaš svjedočanstvo u njemu Da je on sin Boga živoga to je vjera na koje On gradi Svoju crkvu Normalno, ne na petru čovjeku Kako u ovi kratke pamete Nego na vjere Jer Krist svoju crkvu gradi na vjere U istinu koja je On E ako imaš tu vjeru i to Krista Onda vrata paklena Mateš 16.18 Neće nadladat to znači očuvanje od zloga Neće nadvladat rada paklena Jednostavno ne mogu proti tog svjetlosnog štita Jer jači onaj u mene Nego onaj koji u svijetu A on je u meni ako ja vjerujem u njega Po njegovo riječi piše vam mladićer Vi ste ih nadvladali, zle duhove Ili nadvladali ste ga Zašto? Jer ovdje kaže riječ Božja prebiva u vama A ovdje kaže jer jači onaj u vama Nego onaj koji u svijetu prva Ivanova 2.14 I 4.4 ovo razumijete? Primamo Krista i sve što nam je uručeno u njemu od strane Boga Otca kao milosni dar i stojimo na pismo a ne načini mi se ne čuj, rekli su mi ne dida me učio ne tako sam naučio jer tako će ti bit bit će ti kako vjeruješ ne isplatiti se, promaši zvrematski život Ne ostvari svrhu Ne postići dijeteštvo Božje u punom smislu te riječi To je postati bogoliko svemu Po prilici Isusa Krista, Savršenog čovjeka Ne sjedini se s Bogom Ocem u kristu ljubave Božansko ljubavi na koju smo pozvane Idemo dalje, psalm 103 psalm 103 Stihovi 1 do 3. Duša moja slavi Gospoda, sve u mene je Gospod, sve u mene sve to ina je Gospod, ko je za nas Gospod Bog? Gdje taj Gospod Bog, Jehova ili Jahve nevidljivi? Di je on u Novom zavjetu? Di ono tad u Kristu Isusu? Među nama Emanuelo tijeloviano svoj po Gospod moj Bog, moj, tako kaže Toma kad su mu se konačno oči otvorile. Jel' tako kaže? Sasvim izvijezno, Ivan 20.28 Isus kaže učenicima Vi me zovete Gospode I dobro me zovete jer Jesam Ja Jesam Gospod Bog Ivan 13.13 13. Dušo moja, slavi Gospoda Sve u mene sveto ime njegovo koje je njegovo ime? Ja vam moram reći to ime nad svakim imenom Jer ime Isusovo ne znači Isus Na izvornom jeziku je to Ješo-Jah ili Jahve, Otac, Bog se utjelovio da bi spasio svijet To znači njegovo ime Nema više Jahve za nas Vječni duh ima lik, oblik, ime I to ime je Isus Ili Jeshu, Jah Vječni nevidljivi duh je sišao, Kristu spasio nas, utjelovio se U njemu puneni sad jedno ime njime Emanuel To znači Isus sve u mene, sveto ime njegovo Dušo moja, ne zaboravi gospoda Ni sva njegova dobročinstva Pazi sad poveznicu On ti oprašta sve tvoje grijehe I On ti iscijeljuje sve tvoje bolesti Ne moj zaboraviti, ali su zaboravili Zaboravili su, pa onda uče Da je, znači, On nas spasio Ali da nas nije iscijelio Koliko nas je iscijelio, pa onoliko za koliko ih je križ za koliko ih je križ za svijet za koliko jeaja 53 za svijet za koliko prva petra 224 za svijet prema tome nemojte slušati one koji vas ne uče ono što piše u pismo jer onda ćete biti zavedeni to je nećete hodati putem koji je krst Isus istina koja vodi u život božanski život jel me pratite onda jakovljeva 5 14 i 15 i 16 Jakov starješina crkve 1 od tri glavna Uz Petra Ivana Daje ono što se zove Bolesničko pomazanje To ljudi misle da to dođe svećenik Pomaže i prije nego što umru To vam nije to To vam je uputa za crkvu Što čini kad je netko bolestan To znači ako je bilo tko u crkvi bolestan nema tu dvojbenih trojbenih četvorobenih misli. Ovo je jasna uputa i ko se njene drži, krši uputu koju je Bog otac dao kroz Jakova. Ako je bilo tko u bilo kojoj kršćanskoj crkvi bolestan, neka ide starješine crkve. Je tako? I on će se moliti nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje. U čije ime u ime Gospodnje Zapamtite kad donosite danas odluku Donosite odluku da ćete samo jedno ime zazivat Jer sve drugo je brakolomstvo Izlazak iz zajednice i zajedništva s Kristom Isusom Jedno ime I mazat maza će ga uljem u ime Gospodnje I molitva izgovorena s vjerom Ne starješine, ne ulje Nego molitva izgovorena s vjerom će sozo iz cijelit bolesnika i Gospod ga podignut I ako je počinio grijeh Opa Opet grijeh Biće mu uprošteno. Bolest Isciljenje Grijeh Bolest Isciljenje Grijeh Je vidite? I onda 16. stih Ispovjedajte grijehe jedni drugima I molite jedni za druge da ozdravite Grijeh Bolest Grijeh Zdravlje Grijeh Molite Bolest Zdravlje je li vidite Poviznicu? Ok, idemo vidjeti Isusa Luka 5. stih, stihovi 17-25 Peto pogled, pardon Imate čovjeka koji je bio uzet I oni su ga doveli Isusu U mnoštvu kojega ga došlo slušati I biti iscijeljeno Od njihovi bolesti Čita, nećemo čitati kako smo rekli od 17. Nego ćemo čitati od 18. Ljudi upravo donesoše na nosilima uzeta čovjeka I pokušavali su ga unijeti u kuću i postaviti pred njega Da li shvaćate da uzet znači bolestan Nemoćan, jel tako? Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli unijeti Zato se popeše na krov I kroz crijepove ga spustiše s posteljom na sredinu pred Isusa kad je njihovu vjeru Reče Čovječe, oprošteni su ti grijese Bolest Grijese Bolest Grijese Zna, čudnog odgovara, Isus'o Donesemo mu uzetog, on kaže Opršteni su ti grijese Tad su pomislili u sebi pismoznanci i farizeji Tko je ovaj što huli na Boga? Tko može opraštati grijeha osim jedinog Boga? Isus prozirje njihove misli i reče im Što mislite u svojim srcima? Što je lakše reći? Oprošteni su te tvoji grijesi Ili ustani i hodi Ali znajte Sin čovječ ima vlast na zemlju Oproštat grijehe Znači prvom je grijehe oprostio I tad reče uze tome Zapovjedam ti, Ustani, uzmi svoju postelju I kući i odmah ustade on pred njihovim očima Uze postelju na koje bio ležao I ode kuće slaveći Boga Jel vidite? Grijeh Opraštanje Bolest Zdravlje Idemo na Ivana 5 poglede Tamo je čovjek sjedio pored pet Petrijemova I onda je tamo bilo mnoštvo bolesnih slijepih, hromih uzeti oni bi tamo čekali da anđel dođe, zamuti vodu I onda koji bi prvi došao, dok je još voda zamućena Dotakao se vode, ili uronio vodu, ozdravio bi Ali čovjek je bio Bolestan i nije 38 godina mogao hodati To je ležao na svom krevetu, nije mogao 38 godina Se dignuti Isus kad ga je vidio šesti stih, pitao ga je a Isus je isti, i uče je danas za vijeke, vijekova Pitao ga je želiš li ozdraviti A Isus je isti I trebao bi biti isti svima u Isti u svima koji su njegovi, je tako? Oni bi trebali isto pitati čovjeka To je kriz kroz njih, one su tijelo Kristo, je tako? Ok On je onda rekao u svoju priču Voda se zaljulja, ja ne stignem Tad mu reče Isus: "Ustani, uzmi svoju postelju i hodi." I odmah ozdravi taj čovjek, uzme svoju postelju i hoda je naokolo. Vidite da ovdje bolest i zdravlje, al tako. Vidite, sad 14. stih, Poslije ga zateče Isus u hramu i reče mu: "Eto, ozdravio se, ne griješi više da ti se ne dogodi što gore." Ne griješi više da ti se ne dogodi što gore. Jel vidite, grijeh, bolest. Jedino mjesto u cijelom pismu gdje se ne spominje da je bolest uzrok, -grijeh uzrok bolesti sjećate se prvim 1 Korinčanima 11.30 da su mnogi u crkvi u Korintu bili slabi, bolesni i umrli su zato što nisu dostojno pristupali stolu Gospodnjem je tako, to je greh je tako OK Jedino mjesto je, znači, Ivan 9.1-3 jer je bio slijepac slijep od rođenja i onda su učenici pitali Zašto su učenici pitali Tko je sagriješio on ili njegove roditelje? Jer je to bilo normalno Znači ili on ili roditelje To se znalo Jer me pratite To je podnormalno bilo I litiga 34. stih kad su, kad su farizeji isto tako komentirali Oni su rekli njemu U grijesima si se rodio sav Znači bilo je podnormalno Da ili on ili roditelje Međutim, Isus je rekao Ni On ne sagriješi ni njegovi roditelji Nego je to zato da se objave djela Božja na njemu E sad neko misli da to znači da baš On sad je taj na kome će se objavi dijela Božja Broj 1 kad bi to bilo, to je jedan od 100 Tisuća A broj 2 možda mu je sagriješio dida ili čukundida Jer kaže tamo od grijese do trećeg ili četvrtog koljena Izazak 20, stihovi 2 do 6 pa ovdje nije roditelj, možda mu je znači dida ili čukundida Nikad ne znaš Jel' me pratite? U svakom slučaju, još ću vam pročitat na tri mjesta iz psalama Gdje se jasno ukazuje Da li svi znamo da su psalme za nas, jel' tako? Ako ništa drugo citirate Gospodje, Pastir moj, to su vam psalme Jel' tako? Okej okay. 38. psalm Još se zove molitva u bolesti progonstvu Ništa zdrava, stihovi četiri do devet I onda osamnesti, devetnaest, trestosni psalam Ništa zdrava nema na mom tijelu zbog tvojega gnjeva Ja vam moram reći da čovjek iskušava stanje koje je njemu neugodno I on u svojoj nači nižoj pameti misli da se Bog ljuti na njega Jer misli da ga Bog kažnjava kad krši zakon To je nivo razmišljanja naj, na najnižem nivou Međutim, to nije istina Istina je da On snosi negativne posljedice kršenja reda Ali da On zbog toga što ne poznaje božansku ljubav i milosrđe Misli da ga Bog kažnjava To je pisano na tom nivou Nema mira u mojim kostima zbog moga grijeha Ispočetka Ništa zdrava nema na mom tijelu Nema mira u mojim kostima zbog mojega grijeha Jer vidite Zdrava nema grijeha jer moja krivnja iziđe povrh moje glave I pritišće me kao teško breme Zaudaraju i gniju moje rane Zbog mojega bezumlja Zgrčio sam se i pogurio posve Cijeli dan hodam žalostan Bokovi su moj puni upale I nema zdrava mjesta na mom tijelu I sam i posve slomljen Zapomažen zbog tijeskobe srca svojega 18. Stih, da, već sam blizu propaste I bolje moja svakda predamnom I svoju krivnju ja priznajem Žalostan sam zbog svojega grijeha <coughs> Grijeh Bolest Grijeh Bolest Idemo na 40. <coughs> 13. Stih, Jer me opkoljuju nebrojene muke Stigoše me moji grijesi da ne mogu gledati Ima ih više no kose na moje glave I srce mi je klonula 41 Ja rekoh Petistih Ja rekoh Gospode budi mi milostiv Ozdravi me jer sagriješih tebe Ozdravi me Sagriješih Ozdravime sa grijeških. Znači, iz početka. Sad da izađemo, nači kod smo se našli na cesti, ja vas pozivam na zdravu pamet. Da li vam je jasna da vam on ne može maknut posljedicu ako vi stalno ponavljate ono uzrok uzročna. Primjerice, ako ste se mlatnuli, kaže kolega sa čekićem po prstu jer ste nespretni. I ja dođen i položim ti ruku za zapovedim Bole da ode, i ona ode I čim ja odem ti se opet molatneš po prstu hoćete to pomoć Da li razumijete Proces, nema magije Nema možda mene danas i zvuku Stojimo na riječi koja ne može propasti I ta riječ je stijena na kojoj mi gradimo našu kuću i ako mi našu kuću ne gradimo na stijeni Riječi Božje koja je življena Kuća će se srušit I čovjek koji ne živi tako Da gradi kuću na Riječi Božje On se naziva ludim čovjekom Matej do 24-27 On nije mudar nego lud Gradi kuću ko zna na čemu Na svoj pameti Ili na lažnim doktrinama Ali kuća koja stoji Kad dođe o luja O luja dođe na svaku kuću je kuća života izgrađena na življenoj Kristovoj riječi. Jer on kaže, a sad ću vam pokazati kome je nalik čovjek koji ovo sluša i vrši. Koji ovo sluša i vrši, što sluša njegove riječi? Prije toga je propovijedo na Masinskoj gori tri poglavlja, tako? O ljubavi. Masinska gora je o ljubavi prema bližnjemu. Ne znam da li ste to primijetili do sada? Znači ko živi ljubav, njegova kuća će stajat. Znači ispočetka mi dolazimo Kristo koji je za one koji još nisu to napravili na križu, inače njega nema na križu, on je na prijestolju slave. Križ je prazan za one koji su spašeni. I mi dolazimo pod križ, i mi na osnovu ono što pismo kaže o njemu i nama donosimo odluku i ispovjed i primamo ga kao gospodara. Jer me razumijete? I kad mi to izgovorimo Mi znamo da je to istina Ako smo izgovorili sa srcem I onda možemo nastaviti živjet Kao da je sve istina Što pismo kaže za one koji su to napravile Jer stojimo na pismo Na istini A ne na našim stanjima Promjeni vremena Ili što je susjed rekao Uvjet je za to da radi Da mi vjerujemo što pismo kaže o njemu i o nama Je tako? To ćemo ponoviti i ako mi to kažemo, onda mi bivamo spašeni. Onda dajemo ispovjed o izbavljenju, onda bivamo izbavljeni. Isto sto na pizmom. Jer to je isto uključeno u sozo I onda dajemo ispovjed o njemu kao iscijelitelju I primamo iscijeljenje I onda bez obzira što nemamo nikakve naznake o ićemu Iako nekad bude nemojte me krivo shvatiti Ima razni senzacija Ali nemojte se držati senzacija jer te malo bude bolilo, pa te prestane boliti. Pa će reći, evo iscijelio sam se jer me ne boli, e sad sam se vratio jer me boli. Ne, Ni jedno ni drugo nije znak da se iscieljen nego riječ Boža. Ali me razumijete, mi ispovedamo riječ Božu, a ne bolim ili ne bolim. Ja vjerujem jer me ne boli, to nigdje ne piše. Jer onda se na osjetila na iskustvo. Ako bude svijetla fantastična. Ako vam se Isusu kaže fantastično. Ako e, utoplena fantastično. Ako počne u žmarci, sve se to događa fantastično. Ali ništa od toga nije znak ni potvrda da ste primile jedino ono što piše ako vjerujete u to i to ispovijedate jer tek vaša ispovijed aktivira vjeru to je svi pokazujete da istinski vjerujete. Jel me pratite? Znači da ponovimo ovo što je bitno Mi ćemo dati ispovjet Da je Krist naš gospodar I vjerovat ćemo da ga je Bog oskrisi od mrtvih To je kršćanstvo To je evanđelje To je evanđelje Evo Pavle kaže To su prvi korinčani Prva tri stiha da su oni čuli evanđelje Da trebaju ostati u evanđelju I onda dvije točke i kaže što je evanđelje Prva četiri stih Znači Podsjećam vas braću na evanđelje Koje sam vam propovjeda Znači to je evanđelje Koje ste i primili i u kojemu stojite Znači čuli ste, primili Moraš stajati u evanđelju U riječi, jel tako? Po kojemu se ispašavate Ako držite Kako sam vam propovjeda Osim ako uzalus povjerova Doista, predao sam vam najprije ono što sam i primio Krist je umro za grijehe naše po pismima Mi ispovedamo za moje I pokopanje, pazi sad ovo I uskrišenje trećeg dana po pismima Što mi u stvari vjerujemo To je ovo poisto s Kristom Mi vjerujemo u cijeli ovaj put Jer smo čuli evanđelje Grijeh Smrt prešla na sve ljude Mi živjeli u vlasti smrti On došao, uzeo grijehe Cijelog čovečanstva i moje I nudi mi život tako ga Mi smo cijelu pakečuli, je li tako? Pa kaže ovako Razapet sam zajedno s Kristom, U to vjerujemo Jer to kažu Galačani 1.19 Rimljanima 6.6 Onda Umro sam zajedno s Kristom, Rimljanima 6, 6 i 8, prva Petrova 2, 24, Kološanima 3, 1, 3, jel' tako? Onda ukopan sam zajedno s Kristom, to su Rimljani 6, 4, Kološanima 2, 12. Oživljen ili uskrišen sam zajedno s Kristom, po Efežanima 2, 5 i Kološanima 2, 13. I posjednu sam zajedno s Kristom na nebeskim visinama u Efe, po Efežanima 2.6 U novosti života I Ja sam novo stvorenje Ali ovo jasno? I ako vi u to vjerujete to jest ako vjerujete u to što pismo kaže o Kristu i vama jer to niste ni vidli, ni čuli, ni osjetili i to kažete na glas primajući Krista u svoj život i ispovjedajući ga za gospodara to jest donoseći odluku za njega za vjernost, za brak s njime to je ulazak u brak za vrijeme i vječnost da ćete živjeti po njegovom primjeru poslušni njegovo riječ ispovjedajući njegovo ime i sve čineći u njegovo ime onda ste sasvim izvjesna ja vam to garantiram Oslobođeni od svih grijeha, grijesi su so vam otpušteni, na novo ste stvoreni božanskom intervencijom u duhu, postajete nova stvorenja u Kristu Isusu, duh Boži počinje prebivati u vama u svetosti on inače prebiva, ali samo daje život i postajete pravednost Božja u Kristu Isusu. Jer me pratite i ja to nisam izmislio, to pismo kaže. Znači, prvo ćemo dati tu ispovjed za Krista, Da vjerujem u ovo I kad to napravimo Onda ćemo dati sljedeću ispovjed Oni koji su dali prvu A to je, mi ćemo se pozvani pozva na i 14, A to je Da smo mi pri tome Izbavljeni iz vlasti tame To znači vlast tame Više nema veze sa mnom I prenešeni u kraljestvo Isusa Krista. I On je sad naš gospodar Najvažnija ispovij, to ste vidjeli Ako ste malo čitali knjižice u njemu prva I to nemojte stati ispovijeda Krist je moj gospod, to stan To znači da nije Sotona I onda Sotona više neće i ne može gospodariti na tobom i, vla, I sile tame neće prevlada protiv tebe To je izbavljenje To znači nadmoć po Isusu Kristu, To smo juče govorili, pobjeda I onda broj tri Dajmo ispovjet Izaje 53:4-5, Prve Petrove 2:24 i Krista priznemo za iscjelitelja. I sebe proglašavamo iscjeljenim od glave do pete i vjerujemo ono što pismo kaže, ne što mi se čini, ne što su mi doktori rekli, nekako znači ima senzacije nego što piše. I to je trostruki paket kojega prisvajamo danas. Jeste spremni? Vi, koji niste to napravili Imate priliku, napravi sad Vi, koji niste sigurni jeste napravili Ništa vam neće štetiti, bolje vam i napravi na pravi način. Vi, koji ste to napravili Ali ste negdje po putu zgrješili I niste sigurni da ste se znači, pomirili s njime Vi ćete nakon te molitve dignut ruku no, Ne morate onda moliti ovu molitvu pa ćemo vas vratiti u zajedništu Morate biti u zajedništu onda ćemo ispovijediti grijehe Kristu i traži da vas krv, krv njegova očistio sve nepravednosti kako je obećao prvo ivanovo jedandevet Jeste spremni? Ja vam dajem minuticu da niko ne donese odluku na pamet, ovo je odluka za vrijeme i vječnost, nema nazad bez štetnih posljedica. A, plus, a uz to je najvažnija odluka Koju trebate donijeti Jer ako ona nije donesena na pravi način Što god se vama činilo Po istoj logice Ja vam moram reći da ste i dalje u vlasti tame. Samo vas ova odluka izbavlja Otkad mislite svojom glavom Spremni? Spremni? Neka oni koji će Donijetu odluku i Krista prizna za gospodara Neka dignu ruku sad pred svima Kao potvrdu prvu Javnog priznavanja Dobro Vi drugi koji ste to već napravile Opet gori Ako niste sigurne Tradicionalni vjernik se ne računa Znači biti član crkve to vas neće spaziti Morate donijeti Osobnu odluku za Krista ako je niste donijeli I ako niste, do, ako niste živjeli na nivou te odluke Ja vam predlažim da je donesete I da je donesete svjesno I da znate što ste napravili To je jako važno To vam je vrata Za život U Kristu i po Kristu I za prisvanje svih blagoslova Tako da Eto Dobro Uh, ja predlažem da me svi popratite u molitvi tako da ćete pognuti glave u poštovanju, da ćete otvoriti srce, da ćete zamisliti sebe pod križem i Krista na križu kako pruža ruke prema vama. Molitva će biti kratka, to jest neće biti molitva nego ispovjet, mi ono što govorimo ustima vjerujemo u srcu. Ako ne vjerujemo u srcu, ono što govorimo ustima neće raditi. Spremni? Govorite na glas i onako kao da mislite, nemojte se stideti. Spremni? Voljeni OČe Voljeni ja, sam ja sam čuo evanđelje Radosnu vijest ono onome što si napravio za mene ono znači. u, Kristu u Kristu Isusu I Hvala zbog toga Hvala zbog Tvoje milosredne ljubavi Hvala zbog Tvoje milosti Zbog nezaslužene dobrote ja ti, sada ja ti sada dolazim Kao tvoje pokajničko dijete, Kao, tvoje pokajničko kao sin razmetni, kao sin razmetni. Dolazim, i dolazim i stajem pod križ I ja gledajući u Isusa Krista, ja Isusa u, njegovih rana, u njegovih pet rana U krv koja je prolivena zbog mene, u krv koja je prolivena zbog mene. Izjavljujem ja. Ja, vjerujem ja vjerujem Da je Isus Krist, je Isus Sin, Boži. Sin Boži I da je sišao na ovu zemlju, da, zemlju. Da, bi da bi uzeo moje grijehe Da bi umro zbog mojih grijeha I da bi ja mogao biti uskrišen To jest opravdan po toj njegovoj žrtvi. Po toj žrtvi. Ja sam prema tome. Ja tome Rasped bio zajedno s Kristom. Ja, ja, ja sam prema tome. Umro bio zajedno s Kristom. Ja sam prema tome. Ukopan bio zajedno s Kristom. Ja sam prema tome oživljen zajedno s Kristom i posjednut zajedno s Kristom na nebeskim visinama, na nebeskim visinama. Ja, sad ja sad iskreno od sveg srca donosim odluku donosim za, krista Isusa kao za Krista Isusa kao gospodara cijelog mog života izjavljujem Isus Krist je moj gospodar Hvala Ti Oči na tome Hvala Ti na tome što sam sa tvoje dijete Hvala Ti na tome što sam na novorođen Hvala Ti na tome što tvoj duh sada prebiva i dijelo je u meni svetosti I, i hvala Ti Oče što sam sad, što sam sad. Pravednost, Božja pravednost Božja u Kristu Isusu. Isusu i, što sad, I što, što sad za mene više nema nikakve osude, nema nikakve osude. Amen. Amen I sad se dršte čvrsto ove ispovjede to znači unato svim okolnostima Pred svim ljudima Svim vrazima koje vas u glavi napadaju Držite ovu ispovijed Da ste dijete Bože, Da je Krist vaš gospodar Da ste, da ste uh, otkupljeni njegovom krvlju Da ste pravednost Božja u Kristu Isusu I da ste nova stvorenja Da je Duh Boži u vama To je istina I ako to budete na pravi način izgovarali i budete stajali na to riječi To će se sve više i više očitova Vjerujte Mi na riječ Ako već ne vjerujte pismu Ako vam je daleko To je način kako se to očituje Sve više i više OK, idemo sad po izbavljenje Izbavljenje nam je osigurano Mi se pozivamo na Kološane 1.13.14 Po Kristovoj krvi mi smo otkupljeni I izbavljeni Jel' tako? Dolazimo sad Kristu kao izbavitelju. Što to znači? To znači da ćemo živjeti svijestni nakon toga da sile tame nemaju na nas prevladavajući, nadvladavajući štetan utjecaj. To znači da ćemo ispovijedati da smo slobodni od ovisnosti i zavezanosti. Jel me razumijete? To znači biti izbavljen. To znači da ispovijedamo da smo izbavljeni dok nam se ne čini da smo izbavljeni, ali Pismo kaže da smo izbavljeni i da više Sotona i grijeh neće vladati nad nama. Jer mi smo vlasti Isusa Krista i po imenu Isusa Krista imamo vlast nad Sotonom, razumijete? Spremne. Oka. Opet vas molim da pognete glavu poštovanju, otvorite srca i govorite na glas ono što vam srce, u što vam srce vjeruje. Voljeni oče. Tvoje djete, kao tvoje dijete i na svijetlu riječi. Na riječi. Ja, znam ja znam da sam izbavljen iz vlasti tame, iz vlasti tame. po otkupljenju koje je u Kristu Isusu, po, po njegovoj prolivenoj, prolivenoj krvi, a po riječi pisma po riječi iz Kološana 1,13 i Prema tome, ja sad dajem ispovijed svoje vjere. Ono, Ispovje svoje vjere u ono što piše u tvojoj riječi. Ja sam izbavljen iz vlasti tame. Iz sotonskih okova i prenešen u Kraljevstvo Isusa Krista. On je kralj nad kraljevima I gospodar nad gospodarima Prema tome On vlada nadamnom On gospodari nadamnom I satona više nema Nikakvog prava I nikakvog utjecaja na mene U ime Isusa Krista Koje mi pripada kao vjerniku ja sad imam vlast nad Sotonom i nad svim njegovim duhovima. U ime Isusa Krista. U ime. A po riječi iz Mateja osamnaest ja te slam moć s Sotonom nad cijelim svojim životom. Ja te svezujem. S silom, s silom Isusovog imena i u potpunosti onemogućavam. I, one I u ime Isusa Krista i silom njegovog imena ja izgonim svakog zloduha ovisnosti i zavezanoste kojima sam robovao. I u ime Isusa Krista. Sebe proglašavam, Sebe proglašavam Oslobođenim Od satonske vlasti Svih zloduh, svi zloduha svi zloduh, I svake vrste Ovisnosti i, i zavezanosti Amen Amen i ponašajte se tako Hodajte na tom svjetlo Ispovjedajte ovu riječ Jer što je više ispovjedate Ta riječ po duhu vam se upisuju Duh i snaži duh To je ko, ljubav isto ko i vjera Recimo da smo sad nas dva u vezi I daju njoj ne kažem godinu dana volim te To bi afektiralo našu vezu Pogotovo cure to afektira Ili me razumijete? Vjera je i je ljubav jer su jedno i drugo od duha. Ti moraš riječ ispovjedat ti vje, u vjeri. Ti moraš ljubav ispovijedati, je tako? I kad kažeš, evo ja i susjede se, mi volimo sve više i više. Ma, ma. <laughs> pa je li tako ili nije tako? Nije tako. Je tako? Zato što si kažemo tako, ja, jer ti ja kažem da mi je stalo? Ja bi to njoj mogao ne reći, ali ja kažem. Ona vidi jer ja dođem. Ona vidi po mojim djelima, ali ja kažem. Ja sam ti rekao prošli put kad sam bio, da imam srce za tebe. Ja sam ti rekao. Ljuba morate izraziti. Vjeru, mislim ja kažem drugima, ali evo nam je prva. Vjeru morate izraziti. Ako će utjecati na vaš duh, dršte se čvrsto Ispovjede vaše vjere u ono što vam Bog otac kroz Krista kaže u svoj riječi. To su Hebreji 4.14 i idemo sad završni blagoslov za danas, nije sve ali nastavljamo ovi dana Idemo završni blagoslov za danas a to je zdravlje Nama je u Kristu Isusu ako smo njegovi osigurano zdravlje sva, od svake bolesti i od svake nemoći fizičke slabosti bole psihičke muke od svega To su bremenite riječi I mi dolazimo primam ono što nam je on već uručio ne moramo se strašiti, drhtati mi dolazimo odvažno djeca dolaze odvažno pred prijestolje slave po Hebrajma 4 16. zašto odvažno? ja kad dođem doma kod svoje mame ja ne pitam mama ili mogu uzeti mlijeko iz frižidera nego odvažno otvorim frižider i uzmem mlijeko Luka 15 31 kaže sinove moi sve moje i tvoje mi smo sinovi boži i muško i žensko po vjeri u Isusa po Galačanima 3 26 je tako mi dolazimo i uzimamo milosni dar ozdravljenja za svo naše tijelo kojeg nam je on već uručio u Kristu Isusu jer pismo kaže njegovim ranama vi ste se već iscjedele ili bili ste izlječani je li tako to jest njegove ovaj prevod kaže al kako koji Njegove vas, njegove vas modrice izliječiste njegovim ste modricama njegovim se modricama izliječiste da. da slomiješ jezik od ovog prevoda u svakom slučaju dolazimo Kristu ovaj put ga priznajemo kao iz cijelitelja jel, jel, jel, jel me pratite bismo Ispovijed je kratka i jednostavna i mi ćemo je izgovoriti na isti način, molim vas pognite glave u poštovanju Dolazimo pred prijestolje slave Nismo pod križem Tamo sjedi Bog mogući u Kristu Isusu Na prijestolju u kojem je u svoj punini Tijelesno presutan među nama I gleda nas blago sa sasmješkom I drži u ruci poklon milosni dar iscijeljenja Mi dolazimo po ono što nam pripada kao Božoj djeci Što po duhu Božemu spoznajemo da nam pripada Po prvim korinčanima 2.12 Voljeni Isuse Ja dolazim k Tebi Prilazim Tvom prijestolju Odvažna I kako kažu Hebreji 4.16 Ja znam da ću primiti Milosti milostrđe u pravo vrijeme A ovo je pravo vrijeme za mene ja vjerujem da si ti moj izcijelitelj. Ja te priznajem za mog izcijelitelja. Ja vjerujem da si ti uzeo sve moje bolesti. Sve moje fizičke slabosti i nemoći. Sve moje patnje i boli. I ja vjerujem da sam tvojim ranama bio iscijeljen. bio iscijeljen još na Golgoti još na i ja sad to ispovjedam, ja sad to ispovjedam. Jer, u jer u srcu vjerujem i hvala ti na tome i, na tome. I ja se sad proglašavam ja sad u ime Isusa Krista. i po autoritetu Riječi Bože iscijeljenim od svake, bolesti, od svake bolesti, nemoći, nemoći i, slabosti. i slabosti I hvala Isuse, hvala što, je Isuse. To sad. što je to učinjeno sad Amen. Amen. Amen. Amen E sad slobodno ga hvalite i slavite na svoj način U srcu, na glas, kako god Ali nemojte mu sad zahvaljivati Sjetite se gubavca je li mu se došao zahvaliti, dati mu slavu? Je li on njega pohvalio, ili pokudio? Ako ste primili, onda ste primili nešto najvažnije što možete primiti novi život, izbavljenje, iscijeljenje Ljudi koji su to primili, oni su radosni Oni koji su radosni, oni su skaču, zahvaljuju nemojte se rukovodi sa glavom i sa tijelom nego gledajte u Riječ i ponašajte se kao da Riječ istinite. I to znači da vjerujete riječi Ispovijedate riječ I ako to budete činili srcem Sve će se očitavati Ne nešto, nego sve Zašto? Jer Bog nikad ne laže Jer je njegova riječ istina Jer je On vjeran i svako svoje obećanje, Jer On nije kao ljudi da rekne pa da porekne Što On kaže, to se zbude I to je dokazao Izraelu slugama Božim a neće nama djeci Božoj prema tome ja znam da je Riječ Božja meni upućena da je kad čitam ili slušam isto kao da Bog tad sjedi ili stoji ispred mene u Kristu Isusu gleda me oči i da se sve tiče mene sad i znam zato što znam da ne laže da je njegova Riječ istina znam da On jest ono što kaže u svivotje riječ za sebe da jest Ja znam da Ja sam ono što On kaže u svivotje riječ za Mene da jesam. Ja znam da On ima ono što u svivotje riječi kaže za Sebe da ima I ja znam da ja imam ono što On kaže u svivotje riječi za Mene da imam I ja znam da On može učenijti ono što u svivotje riječi kaže za Sebe da može učenijt I ja znam da Ja mogu učenijit ono što On u svoj riječi kaže za mene da mogu I hvala ti, Oče, na tome Hvala najprije na tom veličanstvenom dijelu Iskupljenja i spasenja Kojeg si smislio U svojoj savršenoj mudrosti Izveo u svojoj veličanstvenoj moći I kojim si nam stoliko obdario Nezasluženo čistom milošću u Kristu Isusu I hvala na riječi Kojom se nam objavio ta svoj plan I način na koji možemo primiti sve osigurane blagoslove Hvala ti, Oče, na tome. Hvala na svakoj duši koja je ovdje, koja je primila te blagoslove. Ja se molim za snaženje njezine vjere, da ustraju vjere, da hoda na svjetlu riječi, do potpunog očitovanja svih blagoslova, njoj za dobrobit, a tebe na slavu. U Isusu Hristo i po njegovom presjetom imenu. Amen. Amen. Eto. Hvala